Ești acolo, mare oh, Da, dar... Sunt și parcă nu sunt. Așa e, chiar nu te văd. Dar totuși te aud. Unde... Unde ești? Unde suntem? Fii fără grijă. Sunt aproape. Stai liniștit. Dar ce este cu acest sunet angelic? Aaa! că acum văd și eu. E fată lângă mine, vezi? Este o adevărată sau doar în antipuirea noastră? Să n-ai dreptate cu ceea ce zici. Este adevărată! Cum să nu fie adevărat. Uite-te! Zboară, zboară spre tine chiar, dar eu pe tine nu te văd, dar e clar, mă aud după aia și ajung la tine! <laughs>